що все буде гаразд. Вона благально просить слізьми, але мовчить. Навколо неї шастають сірі миші, їх біля двох десятків. Вони раз по раз підбігають, недолежачи до лежачої, своїми комедними мордашками, нюхають її тіло, від чого Марта здригається і кричить. Кілька дрібних кубиків ковбаси знову кидаєш до рота, тримаєш тарілку над отвором, і перевертаєш. Марта несамовито кричить. Миші збігаються на її тіло. Дивишся вниз і бачиш дикі пручання білого тіла. Намагаєшся розгледіти очі дівчини, але отвір заливає сивим і густим, як дим туманом. Прокидаєшся від горкоту у двері ж голос господині, який сповіщає, що тобі телефонують. Стаєш, неохоче одягаєшся. У слухавці пізнаєш голос відповідального секретаря газети, який повідомляє, що тебе розрахували. Я безробітний, відчуваєш прилив дивного і приємного спокою та певної легковажності. Пригадуєш, коли закінчив навчання в університеті і не мав куди податися, не мав де влаштуватися, тоді також було подібне відчуття. Час ніби уповільнюється і стає зайвим, чимось нереальним. У такій миті він асоціюється у тебе з мотузкою, від якої ти звільнився і до якої прив'язані, заклопотані банкіри або житті, Коротко підстрижені жевжиків одежих охоронців, що стовбичать на входах до ресторанів та офісів протягом дня, переминаючись з ноги на ногу, покорючи цигарку за цигаркою, ліниво проводжаючи очима прохожих і нервово поглядаючи на годинник або на симпатичних жінок, уявляєш собі, якою жахливою каторгою для них є це наповнене, насичене відчуття тривалості часу. Як у цьому чеканні, за таким самим наступним днем, з таким самим гнітючим відчуттям, губляться долі людей, губляться їхні радості, хвилини, години спокою. Я безробітний. Пробуджений неприємною новиною, тепер ніяк не можеш заснути, вірнути в несвідомість туди, де нема проблем. Відчуваючи дивну тривогу, певну розгубленість, думаєш, що все це даремне переживання, але яком не можеш спихкатись. У пам'яті ми чисельні кадрики минулого і теперішнього, випадкові обличчя знайомих і незнайомих людей, обривки їхніх розмов, дивні, недосказані слова, що хочуть вибратися з тенет натяків і підтекстів у говоріння окремих співрозмовників. Все це переростає і зливається в єдиний далекий шум, що вступає тебе з усі біч. Не можеш навіть собі відповісти на запитання, чи не минуле сповіщає твоєю тривогою про помилки, чи теперішнє, яке намагається змінити хід звичних подій. До тебе прийшли, через двері чуєш невдоволений голос господині. Не реагуючи, лежиш і дивишся в стелю. До твого слуху підкрадаються ледве чутні сповільнені легкі кроки, які замовкають на порозі кімнати. Минає довга хвилина, і кроки знову наближаються непоспішно і таємниче. Від цього відчуваєш навіть збудження. Здогадуєшся, прийшла жінка. Заплющуєш очі, і раптом твою щуку опалює чимось мокрим і холодним, Зриваєшся з ліжки, бачиш Валерію, яка крутить перед твоїм носом сніжкою, яка тане в її долонях. По пальцях течуть краплини. На дворі сніг, перший сніг, навколо біло-біло. Отже сніг, холод і зима. Тривалі безкінечні темряви, які чергуватимуться з коротенькими днями. Садиш, дівчина, на незастелене ліжко і підходиш до вікна.